Itt? És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. A Hollernyi utca 18. szám alatt találja a Kéfrejoci zenei partnerét, ahol este 8-ig félárakkal és most klasszikus zenékkel is várja bevőket István. Mondd meg el, hol lesz majd lakóhelyünk. Esni. Én városom most állítólag így lesz egy ideig. 15 fok volt ott, ahol én közlekedtem Ma szeptember 11-e van Ezen a napon rombolták le az ikertornyokat Kejfejancsi akkor is volt Most van, aki visszaemlékszik rá hát Bennem vannak emlékfoszlányok Nem Azt volt egy jó nap Budapest Én városom A 2014. szeptember 11-e van, csütörtök, hetes percen múlva reggel 7 óra. Ez a kéfen Jancsi, minden, amit azaznakról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és fiala János műsora én volnék. A műsor 12 éven aliaknak nem való, és azt hirdeti számtalan alcíméből az egyikben például elválasztja a fontos a fontos talantól más alcímében, hogy benne van mindaz, amit az elmúlt 24 óráról tudni kell, vagy érdemes például kifejezetten szaharul aludtam, hogy miért, azt nem tudom. Ennek egy része az biztos, hogy a szíran át, én jövőre el fogok menni allergológusra, hogy Ez kihagyom ezt a periódus szeptember, augusztus 2 második fele, október első fele valahol külföldön fog telni, annak idején Nemes László és Fejklára például. Magas töltötték az idejüket, tehát mégis nem kell nagyon messzire menni, talán eddig Ausztriába is elmenni. Ez itt nem megy. Vagy. hát ennyi megy. már. Budapest. 5 centi mélyen aludtam. Őszintén remélem, hogy az a reggeli teljesítményemre olyan nagyon nem fogja rányomni a bélyegét, csak hát ez egy olyan műsor, ahol a műsor előtt elmondja, hogy éppen mi a helyzet. Olyan mértékben, amilyen mértékben azt gondolja, hogy mások erre érdeklődést mutathatnak, ez a legfőszó. Van egy telefon mivel el lehet érni, hogy ott tájékoztathatnak arról, hogy önökkel mi van, kérdezhetnek tőlem, vagy bármi más. Ez a számkombináció, amivel nyílik a zár, 353 egy, elmondom még egyszer, 3539451 Ha minden igaz, hétfő nem lesz írőlebonyolítású műsor, akkor kivonom magamat a forgalomból, és ki leszek vonva a forgalomból. Most azonban benne vagyok a forgalomban. Minden napok. Hát a várban a borfesztivált, azt az időjárás nem költ. Szönti túlságosan, méltóság túlság teljesen, de hát ez van. Kriszta és Krista, két gyermeke után, két lánygyermeke után, egy fiúgyermekkel gazdagodott a, familia, a családnak, mint központi jelentésségű elemcsere és nem csak elemcsere tényezőknek, gyerekkel együtt. Ágyjával együtt, ahogy annak idején mondták, viszont a Tunisváncig egészségben, boldogságban, szerencsében hajrágyék, egyáltalán hajrá mindenki. Hello, the ne person will stay their Nem egyáltalán tervezem meghívni. És nem nagyon, tehát hogy mondjam önnek, biztos el tudja mondani, hogy miért kellett volna megnézni. Én tehát viszonylag korán lefeküdtem, aztán megnéztem egy filmet, belenéztem különböző tévécsatornák, különböző műsoraiba. Nem tagadom, korábban én is sokat beszéltem ilyen műsorokról. Egyiket jobban untam, mint a másikat. Szóval. Azt kéne, hogy önnek megértse, hogy ezt a mostani helyzetet nem ezek az emberek fogják megoldani, hozzátéve, és most nem Király Julira gondolok, bár Duronelli Péterrel legutóbb azért beszélgettünk Igen. erről a részről is, hogy ezek, ezt a helyzetet egyebek között ezek az okos emberek idézték elő. Tehát az, hogy ezeket az okos embereket most visszanézzük más oldalról, amit okosakat mondanak és még egyszer mondom, ami például konkrétan Király Julit illeti, én kapacitáltam Uh, és ő ezt elhárította minimális késztetése érzek arra, hogy bevonjam a soromba. nem sértettség okán Értem, értem Nem vagyok benne biztos, hogy érti De hát jó, akkor csak megenged megengednék egyet van önnek egy technikusa, aki ott a háttérben dolgozik, és én nézve a tévét, én mindig megszóltam nézni a stáblistát is, hogy van ez a régi csatorna, szóló. És az egyik filmben egy ugyanazt a látta valamilyen hm, technikai személyzetként, gondolom, édesapja lehetett valós ez, vagy csak ez egy ilyen tévedéses történet, csalócként hívták azt. Nem, tévedéses történet, és főnök úr se vagyok. Tar paper shine on the south side of the town on the wrong side of the tracks. Sometimes in the wind of town, we say, Mother, can we stop and give her a ride? 33, 94, 51. Sometimes we did, but her hands flew from her side while I SMS partiban voltam Navras és Tiborral, akitől azt kérdeztem, hogy mennyire elégedett azzal a pozícióval, amit kapott az Európai Uniós Bizottságban. Nem mondott nekem egészen más, mint amit uh, ma reggel a kosott rádióban bár Navras és Tibornál fegyelmezettebb és lojálisabb tagja a kabinetnek szerintem kevés van. Underneath 94, 51 Minden amit az az napról tudni down, kell vagy érdemes Figyelek a valamire. back outside on the door still a dream now as fire high above the trees over the hills, up down to the valves. már királyi volt szó, akkor szeretném elmondani, és Schiffer Andrásnak küldtem, imárom két sms amiben felajánlottam az együttműködés lehetőségét az önkormányzati választásokig, amelyben péntekig nem jelez vissza, úgy veszem, hogy én megtettem azt, amit megtehettem, a többi már nem rajtam múlott. Jó reggelt kívánok! Hát, kettőt mondanék, ha már nekem ütötted, Mavagyis Tibor. Szerintem az, hogy a kultúra, oktatás és ifjúság, ez egy nagyon fontos poszt, szerintem, hogy bárki bármit mond, nekem ez a véleményem. A másik, ami a trágondottak tegnap 5 órakor, Cseppegi Nándor beszélgetett Bolgári, fordít fordítva Bolgári, hogy Cseppegi Nándorra, és fél füle hallgatom. És egyszerűen oda kellett figyeljek, mert annyira sarokba szólított a Csepregi bolgát, hogy mint egy jó vívó, aki biztonsági benyomtatust be, neki, hogy egyszer a bolgár a végén meg se tudott Annyira okos volt ez a parja, hogy te is szoktá beszélgetni. És olyan jó érveket hozott föl a saját, saját védelmében, ugye, hogy miért is történt a Norvég alappal történő vizsgálat. És a végén 6 óra előtt, amikor ilyen beolvasnak ilyen, ilyen bejegyzéseket, mondta valaki, hogy, hogy, hogy miért kell Csepregivel beszélgetni. Szóval egyszerűen egy csillogó, csillogó okos palli ez a csepp, mondanék, csak te is tudtál vele beszélgetni. Norvég alapról egy nevekül a jut az egy egyperces a pogácsákkal, ahol ugye a mérgezett pogácsák mennek, itt meg mennek érzékeny adatok. Előre eszembe a tegnapi Incer, Jukos Szabolcsal és a terhes feleségével. Sok apró kis mozaik. Jó reggelt! Jó reggelt. Hát azért a Csepegin Ándor, mint csillogó elme, azt, azt kikérem magamnak. Tehát... Elnézést, ha a Horváth Péter így látja, akkor neki csillog elme, önnek legfelebb nem az de mert úgy látom, hogy ő minden csak nem az. Értem, és erről fog szólni a reggeli műsor? Azon gondolkodtam, hogy mikor mondjam el azt, amit én el szerettem volna mondani. El akarom mondani. Van bennem valami egészen méla undor azzal kapcsolatban, amit itt van... Ezt megmondom őknek őszintén. Ezt a mela undort egyébként nagyon nehéz kezelni, de kezelni kell. És én meg is próbálom ezt kezelni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Biztosak lehetnek abban, hogy október 12-e után anélkül egyébként, hogy nyár lenne, változtatok azon. Tehát kevesebb politika lesz. Nem tudom, mi lesz. Megmondom őknek őszintén. Nem gondolkodtam, hogy mi lesz. Szeretnék elolvasni önöknek valamit. És én ebben benne láttam a hazámat, amit sohasem fogok megtagadni, de a jellegi formájában én nem tudok mit kezdeni, és ugye mintha nekem a műsorom, elnézést réka, ugye azt mondtam, hogy legalább olyan fontos vagy nekem, mint a munkám, de azt gondolom, hogy ezen is változtatni kéne, bár nem könnyű, nem véletlenül mondtam ezt. Az életemet erre alapoztam, itt találtam meg a nyugvópontomat. De fel az árbocskosárban egyrészt sokszor egyedül érzem magam, szakmailag is. De sok beszédnek sok az alja. lengyelnet.hu Botrány a Magyar Parlamentben lengyel lapkövér kijelentéseiről számomra ez a nap híre függetlet, hogy nem ma történt. Tegnap előtt jelent meg a lengyelnet.hu-n. emlékezetem szerint, de lehet, hogy három napla a nyolcadikán és egy múlt heti eseményről szól, és benne van mint csebben a tenger az, amit én ebben az országban jelenleg ki nem tudok állni, és abban kapcsolatban jelen pillanatban semmilyen dolgot nem látok, ami kivezetne ebből. Látok egy 50 éves identitását kereső embert, szóképletes értelmében, és azt érzékelem, hogy ha bár próbálok neki segíteni, hogy megtalálja az identitását, mindenhol keresi, csak ott nem, ahol egyébként felelhetné. Kommentár nélkül felolvasom az írast. Az ukrán válság cirkusz kiabálta a magyar parlament elnöke a fiatal európaiakkal való találkozón. A felháborodott vendégek köztük egy ukrán nő elhagyták a termet számból be a gazita viborcsal című lengyelap az eseményről. A Freedom Access programjának résztvevői, amely a volt keleti országokban tett oktatási nevelési kirándulási sorozat, amely Varsóból érkezett Budapestre, nem várták, hogy Kövér László az országgyűlés elnöke politikai perpatvarrá alacsonyítja le ezt az eseményt, írja Rafályász budapesti tudósításában. A program 20 résztvevője 8 európai városban 15 nap alatt ismerkedett a szabadsághoz vezető lenyűgőző uttal, legalábbis ez volt a szervezők reklámja. Minden a tervek szerint haladt egészen szerda estig, ez a múlt hét, amikor a csoport a magyar parlamentbe érkezett. Az asztalnál régi antikommunista ellenzékiek a Magyar Demokratikus Parlament első vezetői és jellegi elnöke Kövér László ült. Velük szemben a fiatalok, lengyelek, németek, magyarok, románok és ukránok. A kérdések túlnyomó többsége azokat az időket érintette, amikor a vasfüggöny leomlott, de a fiatalokat a jellegi ukrán konfliktus és a magyar-orosz kapcsolatok is érdekelték. Egészen ártatlanul kezdődött, az egyik német lány megkérdezte, milyen a magyarok hozzáállása az orosz-ukrán konfliktushoz. Mert a média orosz barát érzelmekkel vádolja Budapestet. Válaszként azt hallhatta, idézem, a nyugati sajtó hazudik, a magyarok nem folytatnak orosz barát politikát. Zárva. Kövér akkor kezdett el idegeskedni, amikor a program egyik magyar résztvevője azt kérdezte, miért nevezi a magyar sajtó az ukrán szabadságért küzdőket huligánoknak. Erre a házelnök azt válaszolt, hogy Ukrajnában provokátorok működnek, és nem csak hazaiak. Aztán egyre rosszabb lett, mert a házelnök nem tudta türtőztetni magát. Idézem, nem ilyen kérdésekre vártam, zárva mondta, felháborodottan. Végül a program egyik szervezője arra kérte, ne beszéljen a résztvevőken ilyen leereszkedő hangnemben. Egyszer csak kövér egy hosszú, ideges monológot mondott: Az válság megoldását egyedül a tárgyalások jelenthetik, a nem létező ukrán hadsereg nem győzheti le az orosz hadsereget, a szankciók miatt Putyin nem fog térre Európa előtt, megértjük lengyel barátaink félelmét, akiknek Németország és Oroszország a szomszédjük. megértjük a balti államokat is, attól félünk ugyanakkor, hogy Európának ez része fog most legjobban szenvedni. A kulcs Németország, amelynek erős gazdasági kapcsolatai vannak Oroszországgal, mondta kövér László a ház elnöke. Csak közben keresem a zenei szerkesztéshez valóanyagot. Kis türelmüket kérem. A program 28 éves ukrán résztvevője Hanna Krabaszka kövér szemére vetette, hogy érzéketlen az ukránok drámája iránt. A hazámban emberek halnak, meg ott háború folyik, mondta. Ezek után felállt és kiment a teremből, a konferenciát néhány más résztvevő is elhagyta, köztük az egyetlen magyar is. Amikor a feszültség kisi alap hagyott, a magyar parlamenti képviselők rájöttek arra, milyen súlyos kijelentések hangzottak el. A látszólag nem jelentős eseményeket megváltoztatta a magyar hatalom következő politikai nyilatkozata. De a parlament dolgozói még arra is megpróbálták rávenni a lengyel köztévének a teremben lévi újságíróját, hogy ne hozza nyilvánosságra felvett anyagot, azzal kezdték vádolni, hogy bizonyára manipulálni fogja a magyar házelnök szavait, Ilya Rafelias. A gazeta viborcs után emlékeztet arra, Budapest oroszbarát politikája a Moszkvától való gazdasági függőség következménye lehet. Januárban Orbán és Putyin aláírták a paksi atomerőmű bővítésére szóló szerződést, erre Moszkva 10 milliárd eurós hitelt ad a magyaroknak 30 évre. Budapest az orosz gázszállításoknak is ki van téven, noha Orbán néhány hónap al. ezelőtt azt mondta, hogy onnan vesznek, ahonnan akarnak. Egy hónapja a magyar miniszterelnök kijelentette, hogy alternatívát nyújt az európai liberális demokráciákkal szemben, véleménye szerint az olyan államok, mint Oroszország vagy Kína remekül boldogulnak, pedig nem liberális demokráciák. A magyar jobboldal vezetője nem mindig képviselte ezt az álláspontot, emlékeztet a lengyel amikor az 1990-es választások után a Fidesz 20 képviselőhelyet szerzett éppen Orbán Viktor és Kövész László voltak a posztkommunistákkal való szövetségkötés legnagyobb ellenzői. Mindketten mindent elvetettek, ami szovjet és igen gyakran hangoztattak orosz ellenes jelszavakat. Egészen ártatlanul kezdődött. Az egyik német lány megkérdezte Kövér Lászlótóm, én a magyarok hozzáállása az orosz-ukrán konfliktushoz, mert a média orosz-barát érzelmekkel vádolja Budapestet. Válaszként azt hallhatta, hogy a nyugati sajtó hazudik, a magyarok nem folytatnak orosz-barát politikát. Kövér akkor kezdett el idegeskedni, amikor a program egyetlen magyar résztvevője azt kérdezte, miért nevezi a magyar sajtó az ukrán szabadságért küzdéket huligároknak. Erre a házelnök azt válaszolt, hogy Ukrajnában provokátorok működnek, és nem csak hazaiak. Aztán egyre rosszabb lett, mert a házelnök nem tudta tültőztetni magát, nem ilyen kérdéseket vártam, mondta felháborodottan. Végül a program egyik szervezője arra kérte, ne beszéljen a résztvevőkkel ilyen leereszkedő hangnemben. Vajon ki lehetett ez a bátor ember? 353 -9451. Én a leszavazott egyharmad nem számítok az unió segítségére. Én az itt lévő kétharmadhoz és az egy fordulok, hogy... ...hogy mindig másban. 33 94, 51... A gazeta Viborca írta, nem a népszabad, nem a népszabad, nem a klubrádió tudósított róla. El tudják azt képzelni! a ez hogyan zajlott? Tényleg valaki ezt úgy, de nem kernandrás, tehát nem fogok elkapni egy levelet. Amikor a feszültség kisébb aláphagyott, Miért lehetett az, amikor itt a feszültség kisébb aláphagyott? Ezt tudom képzelni. A magyar parlamenti képviselők rájöttek arra, milyen, kie, milyen súlyos kijelentések hangzottak el. Ezt úgy próbálják meg úgy maguk elé képzelni. Kik voltak ezek a magyar képviselők? Mire jöttek rá? Miket beszélt össze A látszólag nem jelentős eseményeket megváltoztatta a magyar hatalom következő politikai nyilatkozata. Szerintem a fordításban időnként vannak pontatlanságok, mert ez a mondat nehezen értelmezhető. De a parlament dolgozói még arra is megpróbálták rávenni a Lengyel köztévének a teremben lévő újságíróját, hogy ne hozza nyilvánosságra a felvett anyagot azzal kezdték vádolni, hogy bizonyára manipulálni fogja a magyar házelnök szavait, tehát előre azt feltételezték, megijedve attól, hogy miket mondott Kövér László, hogy azokat meg fogják változtatni, holott lehetséges, hogyha megváltoztatták volna, azzal tettek volna neki jót. Tessék. Jó reggelt, kívánok! Ö, tegnap én is olvastam ezt a hír, de hogy most mondta, hogy képzeljük el, hogy ö, milyen helyzet lehetett ez, Hát ha én ott lettem volna az arcomról, a bőr leégetve. De azt képzelj el, hogy milyen lehetett, amikor a magyar parlamentben valaki a házelnököt arra figyelmezteti, hogy ne beszéljen ilyen leereszkedő módon. Azt a házelnököt, aki egyébként a parlament ülésein ellentmondást nem tűrő hangon oktat ki bárkit, és őt senki se oktatja ki, és itt nem is tartalmilag teszi helyre egy szervező, hanem azt mondja neki, hogy ne viselkedjen így. Amikor ezt tegnap olvastam, én elolvastam jó párszor ezt a cikket. Nem tudtam elképzelni a helyzetet, hogy kövérlátlóval a mai magyar helyzetben valaki figyelmeztese bármi. Nem tudjuk, hogy ez egy magyar ember volt. Ez nem egy magyar rendezvény volt. Ez egy, magyar, ez egy sorozatnak a magyarországi epizódja volt. Én, biztos, hogy egy normálisabb országból jött, mint nem tudjuk. Tehát, hogy mondjam, a Kejfejáncsik nem a klubrádió. nem tudjuk, hogy ki volt, ne tegyünk még avval a kapcsolatot, lehet, hogy magyar volt, lehet, hogy nem magyar volt. Én azt kérdezem öntől, mikor tapasztalt utoljára a Kejfejáncsit leszámítva olyan hangnemet, ahol valaki arra kérte a nyilatkozót, hogy ne beszéljen abban a hangnemben, amiben, és hogyha Netán visszakérdezni, hogy a Kejfejáncsikban ez hol fordul elő, hát az önkormányzati választásokkal kapcsolatos műsorokban meg annyiszor, amikor olyan politikai nyilatkozatot tesznek a résztvevők, amely politikai Bárhol máshol megtehetik, mert ez a negatív kampány része, itt azonban visszakérdeznek rá, és ennek következtében csökken is az ilyen irányú megnyilvánulást. Hol élünk? Egy ilyen rendezvénynek kell lennie ahhoz, hogy rájöjjön az ember, hogy magas lóról beszélnek hozzá, de a magas lovon lévő ember így is inkább megsértődik, semmint elgondolkodik azon, hogy amit tesz, az nem biztos, hogy helyes. De hát ráadásul visszhangja az önműr során kívül, meg én az interneten olvastam ezt tegnap, e, sehol máshol nincs. Jó, de ne felejtsen, el, hogy ez nem olyan, mint az elásott szobor, ugye? Az egy Lukás györgyi kategória, hogy az elásott szobor az vajon esztétikai műalkotásnak számít-e, abból adódóan, ugye, hogy nincs mások szeme előtt. Attól ez még megtörtént. Ez történik a hazánkban. Engem nem a Fidesz kétharmada zavar, engem a Fidesz kétharmadában az zavar, hogy azt mondják, hogy a Föld lapos. És ha én az egyharmadban azt mondom, hogy de elnézés tudtommal nem lapos, akkor azt mondják, kommunista vagy. És akkor én azt mondom, hogy hát ezeknek elment az eszemellek fejebb, azon vitatkozhatunk, hogy lapos vagy nem lapos. De ha én azt mondom, hogy nem lapos, akkor arra azt mondja, hogy ez nyilvánvalóan azért van, mert én kommunista vagyok, jó. Az a szorú, hogy ez az ország olyan morális helyzetben van, hogy már bocs, hogy ezt mondom, egy szaros rezsicsökkentéssel ö, hatalomba lehet tartani, ilyen hozzáállással egy politikai erőd, És hogy a másik az milyen nyomorék, igen, csak azt gondolja el, hogy én ezt nem először úgy értelmezem, mint a mi hétköznapjainkat. Ön, ha hazamegy, megy, akkor a feleségét nem tekinti az ön házassága másik oldalának, hanem a feleségének tekinti. Tehát ez az egyik oldal, másik oldal, ez nem működik. Tehát egész egyszerűen valószínűleg én eljutottam a tűrőképességének a határáig, ezért se érdekel Király Júliás és az összes többi ember, mert nem okos emberek szavaira vagyok kíváncsi, okos emberek ezt hozták össze, mint a viccben, megdöglött az összes liba, de nekik van még meg annyi jó ötletük. Én önökkel akarok beszélgetni, illetőleg azoknak a történéseknek az előidézőivel, mint amilyen történésről tegnap beszámoltam egy telefon elkopzása kapcsán. Nekem nincs szükségem okos emberekre, csak ha valami érintettség. Vagy ha olyan eset, mint a Gulyás Gergely, aki, akitől olyasmit lehet várni, mint egy szóvivőtől. De ez a hétköznapi életemet szedi szét, és valójában úgy érzem, mintha mint nem lennének hidak a partok között. Én naponta építek itt a műsoromban, de aztán kimegyek, és azt látom, hogy ezek egyik pillanatban másikra eltűnnek. Hát és a másik felast, hogy ez... Ö... Megmondom őszintén, mi tegnap a családban beszéltünk erről a, a, a kövér ügyről, mert mondta meg, hogy mit olvastam, ők is elolvasták. És egyszerűen azt nem értem, hogy hogy nincs köztük egy olyan gerinces pali, aki kiáll és megmondja nekik, hogy ezt így nem lehet tovább csinálni. Nem, mindenki pozícióban van, mindenki nyelegyet. A Navracsis úr is már mondta, hogy ő mindig megdicséri, hogy milyen lojális. Ez egy határon túl már nem lojalitásnak nevezni, hanem gerinctelenségnek elnézést. Igen, hát én azt tudom önnek mondani, hogy vajon családi vagy munkahelyi ö, szituációt fel tud-e idézni, amikor ön sem volt olyan gerinces, mint amilyen gerincesseget elvár mástól, miközben azt gondolom, hogy az elvárásával az igény a világán semmilyen problémák nincsenek. Én azt gondolom egyébként, hogy Navracsis Tibor még akkor is, amikor lojális, lead jelzéseket, ezeket a jelzéseket a hatalom nem veszi figyelembe, és ezek után. Nem veszik figyelembe, lehet, hogy mi halljuk ezeket a jelzéseket, vagy amikor önnel beszél, akkor ki lehet... Nem, de biztos, hogy ez befelé is Befelé is megtörténik, nézze, egész egyszeren balas tanár után szabadon ilyen a csárda akustikája, ami számomra a legrémisztőbb ebben a történetben is igyekszem rövid lenni. Az az, hogy egyre inkább azt érzem, hogy az az irányvektor, ami mutat ebből az egész szituációból kifelé, az részint az, hogy október 12-e után csökkentsem a politika tartalmát a hétköznapok felé, nem tudom mi felé, vagy az, hogy az összegyűjtött pénzemből elkezdjek utazni. Azon. Az a szomorú ebben az egészben, hogy... Most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Semmi Fidesz ellenesség nincs bennem. Ezt más csinálnám, másnap mondanám. Van itt egy számomra kétségbe esett kísérlet Magyarország definiálására, amely defini definiálásba... A De egy definiálás, ugye nem véletlenül, hogy az előző telefonáló nem fejezte be a mondatot, nem tudta befejezni. Ezeket nem könnyű befejezni, ezeket a mondatokat. Az ember permanen permanensen definiálja magát, mert, mert van erre késztetése. De hogy más úgy definiálja önöket, amely a saját definíciójukkal nem egyezik, és mégis ennek megfelelően kell élniük valamiféle ideológiai meghatározottságból, amire egyébként azt mondja az osztályfőnök, hogy néppen nem követ ideológiákat. Mindig arra szoktam utalni, amikor arról beszélnek focinál, hogy az egyik csapat azért játszik kifejezetten szaharul, mert a másik csapat rányomja a bélyegét, és így nem tud kibontakozni. Biztos ismerik azt az érzést, amikor azért érzik magukat rosszul, mert még az is jobb, ha eljönnek onnan, vagy ordítanak, és elmondják, hogy mi zavarja önöket, de önök megpróbálnak alkalmazkodni, és az alkalmazkodás az igénybe veszi az önök energiáját. Egy. Kettő. És hogy a világ erről milyen mértékben nem vesz tudomást? Tehát az, ami itt működik, azzal kapcsolatban a külföld erre úgy reagál, hogy feltesz kérdéseket, amire a házelnök azt mondja, hogy nem ilyen kérdésekre számítottam, és akkor mi van? Mint amikor a kapus azt mondja, hogy hát én nem tudtam, hogy ilyen jól fognak lőni az ellenfél csatárai. Hát kérem szépen ilyen a foci. Majd elhagyják a termet, majd jön valaki, amire hazánkban nem volt példa, és azt mondja a házelnöknek, hogy ezt a modort, ezt legyen szíves, nem a jelenlevőkkel szemben. Oké, fejönts egy potenciális hallgatója lett. Tesszük. Jó reggelt kívánok! Tudod, időnként önérzése van az embernek, mint amikor néz valami színházban vagy koncerten, néz valami produkciót, vagy nehogy isten tévében, és annyira gyenge, hogy már, már nekem kellemetlen, már nem akarok oda nézni, mert mert annyira szánalmas az előadás, hogy, hogy, hogy én érzem magam rosszul attól, hogy ilyen gyengén sikerül a produkció, de olyankor az ember föl kell, arrébb megy, vagy kikapcsolja a tévét de ebbe a helyzetbe mondjuk például én, nem vagyok abban a helyzetben, hogy fölkeljek és arra. Igen, hát ennek szól egyébként a Kejfej hallgatása, tehát a nép hallgat, engem hallgat, én nem tudom helyettük ezt megfogalmazni, október után nem véletlen fogom visszaverni a tempót, én azt gondolom, hogy egy állampolgár, nem demokrat egy állampolgár négy évente választ, én 2014 októberre után nem készülök a 2018-as választásra, tudomásul kell venni, hogy ez az eredmény született, együtt kell Igen. tudni vele élni. De hogy hogyan ezzel kapcsolatban nincsenek receptjei? Hát, nem, nem csak önnek nincsenek, egyébként ha már beszélünk, nagyon jó sikerült a tegnap reggeli műsor. Én nem fogok minden egyes ma betelefonálni, hogyha jó sikerül a műsor, de a tegnapi műsor kifejezetten jó sikerült. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgat. Nagyon szívesen. Szeptember 30-án kedde nagyon messziről jött cimmel, Talk Show lesz az akvárium. Klubban Budapest 5. kerület, ott a Gödör helyen, tehát szeptember 30 este fél 8 órai kezdettel, Szány segédeim, vagy a többiek Szány segédje én, Bakás Tibor Settenkedő és Filipov Gábor lesznek. 318 múlva, egy perccel, elérhetőségem 353, 94, -51. Aztán egyre rosszabb lett, mert a házelnök nem tudta törtőztetni magát, nem ilyen kérdéseket várta, mondta felháborodottan, végül a program egyik szervezője arra kérte, ne beszéljen a résztvevőkkel ilyen lereszkedő hangnemben. Tett, amikor a munkatársak arra próbálták levenni a lengyel televíziót, hogy ne adják le azt, amit ott mondott Kövér László. Eset, um, Eset. a esetem kétszen. Tessük. Jó a Két dolgot szeretnék elmondani, az egyik magával kapcsolatos, a másik meg a Navracsicsal. Nem túl régen feltett egy olyan, gondolom, költői kérdést, hogy nem tudja, hogy folytassza ezt a vagy a pénzét elutazza inkább, és helyette azt csinálja. Úgy gondolom, hogy nem jó magának, hogy elutazik, mert egyrészt valami rosszul fogja magát érezni, ha nem a rádióműsort, másrészt akkor mi a felét fog mi hallgatni, akik azért most már nagyjából csak hallgatunk és kusolunk be. Igazából nem tudunk azokra a kérdésekre válaszolni, amit maga felszokott tenni, de az leg... Elnézést, egy, egy nagyon rövid mondat. Tud rá válaszolni? Legfeljebb nem azt teszi, de ön egy okos ember. Amit most mondott, az egy hárítás volt, de folytassuk. A másik a Navracsics. Én ezzel most nem reagálok, tegyük, hogy elfogadom. A másik a Navracsics. A Navracsics-sal kapcsolatban nekem arra, amit maga mondott, két dolog tolakozott a fejembe, az egyik egy nagyon csúnya, a másik pedig egy, egy, egy kedvezőbb. A kedvezőbbel kezdem. az azt, hogy a Navracsics mondjuk, hogy egy gerinces, becsületes ember, és maga, ő, az ő szemét is kiveri az, amivel maga sarokba szorítja, és, és ott súlykolja előtte, hogy tessék, mit tetszett már megint csinálni, mit a Videsz, magyarázza már meg nekem. És akkor a, mondta, a maga szavaival élek, a navracis ad jelzéseket. Tehát ugye a is mégsem mondhatja azt, mint pár katona, hogy hát ezt tényleg nagyon elszúrtuk, hanem azt mondja, hogy á, á, á, és akkor ebből lejönnek a jelzések. Ez az optimista reakció, A pessimista, illetve a a gonosz vagy a, a, vagy a, vagy a rosszabbik élemből variáció az, és azon is hajlok fel, hogy ennek az igaza, hogy a navracsistnak pont ez a leggusztustalanabb tulajdonsága, hogy az a dolga, hogy bennünket, akik nem hiszünk a Fideszben, de esetleg még hajlandók vagyunk reménysugarokat táplálni magunkban, Kibocsássani ilyen jelzéseket is. Én azt gondolom, hogy téved egyébként, ha másért nem, azért téved, mert uh, ha belegondol abba, hogy a külügyminisztériség is csak mérsékelten volt neki való, az unióság az pedig egyfajta számüzetés, amiből persze hazahívhatja Orbán Viktor, mint Áder János, és csinálhat belőle a köztársasági elnököt. Ezért ez nincs így megkreálva. Inkább azon gondolkodik az ember, hogy vajon az az összetartás, ami. Ebben a társaságban van, hogy abban valójában mi lehet az igazi összetartó erő, mert ön biztos leválna rólam, hogyha mi egy társaság lennénk, és így viselkednék. Nem értem. És tényleg nem értem, nem ellesztem hosszabb létre, ezt, nem értem. Elmondanék még egy dolgot, aztán csatlakozik meg nem is azzal, amit maga is fölvezetett. Én az elmúlt napokban a 444.hu-n belekommenteltem dolgokat, és többek között a Navracsisak kapcsolatban azt a halvány véleményemet mertem megkockáztatni, hogy mivel ő a Fidesznek a talán a, az az embere, aki, akiből kinézek, hogy is mondjam csak nem, szájtétlenül törtetést és becsületességet, nem véletlenül távolították el oda Brüsszelbe, mert az a gátlástalad nyomulást, amit Orbán Viktor csinál, Esetleg a maradcs is valamiféle féke lehetett volna. Tudja, miket kaptam, itt a négy... Teljesen lényegtel, hogy miket kapott. Valami igazság abban, amit mondott volt, és egyébként meg, hogy miket kapott, teljesen szóval mind Mindent kaptam, ideget, de Ő nagyon jól tudja, hogy ezek a fórumok így működnek, tehát amikor ön oda beírt, akkor ezt vállalta. De még egy másodperc elején visszatérve arra, ami, amit mondott, és jóval korábban, 2010 után mondta. Igen, önnek abban tökéletesen igaza volt, hogy kellene egy másik erő, amihez csatlakozni kellene tudni. Most azonban egy olyan mondatot kellene önnek vagy nekem tudni mondani, miközben ez nem dolgunk, hogy ennek az erőnek a létre nem jötte. Annak a titkárai nem fog rájönni, mert hogy a Fidesz mitől olyan, amilyen azt én értem. De az, hogy a Fideszen kívül miért nem jön létre egy olyan erő, amely felnő emelli az erő mellé és elkezd vele Először esélytelenül, majd esélyesen vívni, erre nincs meg a válaszom. Egyelőre úgy tűnik, mintha az az erő, amivel én vitatkozom, az lenne egyre erősebb, nem pedig az, amit én vágynék. Azért én most megpróbálnék erre valamiféle gondolatokat előkotorászni az elmém mélyéből. Hát egyrészt annak, hogy egy ilyen erő felálljon, borzalmas, nehéz akadályok tornyosulnak előtte, legelső sorban anyagi akadályok. Tegyük fel, hogy én természetesen nem fog ilyet tenni, elszállom magamat, hogy szembe szállok ezzel a hatalommal. Honnan a francból kerítek hozzá nyilvánosságot, publicitást, hol fogom magamat eladni? Lehetetlenség. Már az első lépésnél mondjuk velem nehéz, mert most szóval nyugdímat vették, hogy én aktív ember vagyok, elbeszélnek, kirugatnak az állásomból, és elpusztítanak tökéletesen, egziszenciálisan. Honnan állhatna fel ilyen erő? Nem lehet. Erre nem tudok válaszolni tehát én, amit mondtam azt, csak azt mondtam, de ez az erő akár lehetne egyébként a Fideszen belül is. Ez de, de, de, de hogy lehetne? Abban a pillanatban kiteszik a szélről, és megszüntetik. Hát ezért mondtam azt, hogy Navracsisot talán pont ebből az okból távolították el az országból, hogy még ilyen minimális jelzéseket se adjon senki, ne legyen fék az eszetlen orvánizmuson. A másik az, hogy nagyon valószínű, hogy ehhez olyan ország kellene, ahol gondolkozó emberek vannak többségben. Ebben az országban a nem gondolkozó ne, Ebben nem értek egyet, Tehát az emberek gondolkoznak, csak nem. azt mondják, amit ön. Ja. Szembenéznek azokkal a következményekkel, amiket ön vázolt, és azt mondják, hogy jobban félünk a következményektől, semmit, hogy a gondolatainknak megfelelően cselekedjünk. Ja. Ebben a szempontból önt is be lehetne sorolni a nem gondolkodók sorába, hiszen a gondolkodókat itt most azonosítjuk a cselekvőkkel, pedig a gondolkodók és a cselekvők jelenleg nem egy halmaz. Jó, rendben van, nem kell feltétlenül hatalmas okosságokat mondani se önnek, se nekem ilyen kényszer nincs nem volt, vagy ha volt, akkor most biztos nincs meg az utazást illeti az utazás arra való, hogy az ember innen kidugja a fejét és meglátja azt aki egyébként itt Magyarországon helyettem rendre utasítja Kövér Lászlót de nem kövér Lászlót kell rendre utasítani a tengerészt, engem kövér Lászlót, bárkit aki lekezelő hangnemben. jó természetesen van különbség nálam több erő van akkor engem nagyobb mértékben kell kontrollálni a Fidesz a mi érdekünkben kikapcsolta ennek az országnak az rendszerét. illetőleg azt mondta én leszek a hatalom Élesek a fékek, élesek az ellensúlyok. Ez egy kísérlet. Ők attól, mert ez a kísérlet nem halt eleve hanvába, úgy gondolják, hogy működik. Ennek elsősorban pszichológiai okolivadnak. A múlt Mindaz, amit ez az ország, és a benne a népe elszenvedett, vagy nem nyert el. Én nem tudom, és nem is akarom önöket felszabadítani. De tőlem senki se veheti el azt a jogot, hogy magamat szabadnak tartsam, és ennek megfelelően viselkedjek. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. nincs itt semmi kapcsolva, csak egy nagyon-nagyon balfrik ellenzék, akinek se Jól, nincsen, amire az ember. Önnek ebben igaza van, de erre a kövéri jelenségre ez nem magyarázat. Tehát azt kell, hogy észrevegye, hogy önnek abban igaza van, hogy az ellenzék ne is minősítsük, mintha nem lenne. De az, hogy ennek az ellenzéknek a hiányában az uralkodó erő kontrollját vesztetté vált, erre van magyarázat, de azt nem elfogadható olyan egyszerűen a recept. Ugyanazt kéne csinálni, mint amit az Orbánék csináltak. De ez nem igaz, tehát ez nem pont, hogy jó, igaza van, az egyik is goldrúgva, meg a másik is goldrúg. De kérdezem öntől, hol volt az a hazai erő? Bárki, aki ebben a bizonyos szituációban azt mondja a Kövér Lászlónak, hogy méltatlan ez a lekezelő hang, nem? Gondoljon ebbe bele, és teljesen lényegtel, hogy egyébként ön érzelmeit tekintve jobboldali vagy baloldali, mert ez most nem politikai hovatartozásról szól. Től, fog de olyan, hogy Fidesz olyan nincs. Emberek vannak, uram. Ön van, én vagyok. Jó, hát bárcsak így lenne. De nem bárcsak így lenne, ön is tudja, hogy így van. Amikor azt mondja, hogy a Fidesz, az körülbelül olyan, mint az Isten. Tehát, hogy az bemegy a templomba, és az ember szól hozzá, de az megközelíthetetlen kinyilatkozik. Ez nincs így. Ön is tudja. Igen, csak, csak az ország harmada az ezt választotta. Nem ezt választotta, az ország kétharmada ezt az üzenetet fogad. De tehát miért választotta ezt? Mert hát nincs más. Hát ő fogalmazta meg, kés csoda, hogy kétharmad választotta ezt és nem háromnegyed vagy négyötöd. De azóta sincsenek utcai lázongások, hogy nem... De nem az utcai lázongás, látja, az nem az erőszak ennek a... Tehát amikor én fordítva fogom a kalapácsot, akkor ő engem nem megverné akar, hanem megfordítja a kezemben a kalapácsot. Hát, amikor ott Kövér Lászlót helyre tették, akkor nem megverték, hanem azt mondták neki, hogy ne beszéljen így. De, a kövér, ez egy, ez egy De most nem a, nem a jelenségről beszélek. Hányszor hallja az, hogy nem ilyen kérdésre számít valaki? Hányszor hallott az elmúlt időben, hogy Orbán Viktor azért nem ment el ide vagy oda, mert nem biztosították a számára azt, hogy a közönség nem kérdezhet. Azt értse meg, hogy egy olyan apával állunk szemben, aki valójában az apai hatalmát úgy tudja fenntartani, hogy közben egy sor olyan dolgot tulajdonítunk neki, ami neki nincs, de ezt a gyengeségét előttünk titkolja, és valami ismeretlen okból, ezért azt gondoljuk, hogy olyan neki nincs. Hogy ez miért van így, és miért működik, ne nem tudom. Illetve tudok rengeteg dolgot, de hogy ez miért működik, mégis így nem tudom, csak tehetetlennek érzem magam, és azt a tehetetlenséget fejezem ki. De ezt akkor is éreztem, amikor hallottam Kövér László szavait az ukrajnai válságról, amelyeket én konkrétan komplett hülyeségnek gondoltam, különös tekintettel arra, hogy naponta hallgatom, ha módomban áll. Kun Miklós és Gereben Ágnes szavait hallgatni, iszom a Láncid rádió azon műsorait, amikor ők vannak benne. Igen, és a legkényelmét, hogy valójában ezt érdemel, hogy ilyen kövérásról. De azt értsenek, hogy ez nem érdemlés kérdése. Dehogy nem, hát dehogy nem, hát minden mit saját saját saját Nem. Hát egy ilyen ember, de ön is tudja, hogy nem. Egy, ember egy most nem akarok. De, ne, de azt értsenek, hogy ön nem megy olyan étterembe, ahol rosszul főznek. Itt egy olyan házelnök van, aki egy olyan Pártból vétetett, akinek a hatalmát ez a nemzet megszavazza. É, igen, aki, aki, aki először kommunista a liberális most én... Na de mindannyian ilyenek vagyunk. Hát, ő... Csak éppen a Fidesznek megengedjük azt, hogy lekommunistázom bennünket, miközben ez viszont kommunistázással nem működik, és én nem is akarom őket viszont kommunistázni. Én nem akarom őket bezárni semmiféle follansterbe szabadnak kell lenni, szabadként kell gondolkodni, és meg kell engedni magunknak igaza van a tengerésznek. Tökéletesen közben. Ott vannak az egzisztenciális félelmek, ott van 52.113 dolog, ami köt bennünket, önöket és engem. Naponta vívunk azzal, hogy mit merjünk, és mit nem. Természetesen, aki hisz a túlvilágban, az könnyebb helyzetben van. Én nem hiszek a túlvilágban. Amikor az utazást említettem, nem a könnyebbik végét akartam megfogni. Ráadásul előadódhat ebben a rádióban olyan helyzet, hogy nyugalomban, és az ember akár egy-két egy hónapra elmehet és visszajön. Volt már ilyen az életemben. Egészen elképesztő volt, amikor azt mondtam, hogy elmegyek hova és megyek el, bébetűs. Bébetűs Kínánál van, Burmába, és akkor Erdős Attil egyből telefonált. Hogy tényleg elmész Burmába? Pedig hát ő aztán annyit közlekedik a világban, mint égen a csillag. A múltkor egy fideszes fű ideológusnak azt mondtam, hogy egy kicsit jobban kéne szeretni az embereket. És csak erről beszélgettünk, és azt mondta, hogy nekem teljesen igazamban. Ezek olyan mondatok, amelyeket önök tőlem nem nagyon hallhatnak, de ahogy öregszem, én egyre jobban szeretem az embereket, legfelje nem pontosan úgy derül ez ki a szavaimból, ahogy ezt önök elvárná. És a szeretés az nem azt jelenti, hogy Orbán Viktor ilyen nagy ölelés. Tehát nem ez van ráírva a pólójára. 53, 94, 51 mert aztán 8 óra után föl kell, hogy hívjak valakit, aztán 8 óra 35 perckor is. Ez egy ilyen rádiómisor. A liga, nem megy tovább egészen kezd helyig. Haló? Egyébként meg kell mondjam, hogy nagyon bután csinálja a regnáló kormányzat azt, hogy rengeteg nagyon-nagyon jó öflete van az intézkedések között. De mit nevez butának? A hatalom számára egy dolog számít, hogy fennmaradjon. És fenn van maradva. A butaság az, hogy nincs olyan önkontroll, amely megakadályozza. De azt értse meg, hogy ők de. azt nem is látják, amiről ön beszél. Mit te? Ők, ők ön lát egy szálkát, ők még nem látnak semmit. Azt mondják, ön a szálka. Igen. Megjön a tengerés. Hogy Hogyha ezt a súlyos témát... Burmával kapcsolatban egy saját vidám burmai történetemben zárom le? Mondja. Eljutottam Burmába még tengerész koromba, és nekem volt az újamon kettő a szemölcs. És az utcán láttam egy csoda doktort, akinek az volt aki egy lepedőt leterített a földre, és erre a lepedőre, mivel az emberek nem nagyon tudnak arra hogy olvasni, az összes bőrbetegség föl volt rajzolva, hogy ő ezt mind gyógyítja. És akkor én megmutattam neki a szemölcseimet a kezemen, és ő buzgon bólogatott, hogy ez bizony. És akkor azt hittem, hogy valami féle csodaszert rácsöpöttet, amit majd, amit ő majd elmondok a szemölcseim. Erre előhúzott egy koszos Pixisből egy egy szikét, és fogta, és mind a két szemölcsnek a tetejét levágta. És akkor húltbeszartam egyből, mert kaphatok a kiütéses típus leprát, és akármit azzal a, a szikétől, amivel, gondolom, előttem ezer embert megoperált, és soha szertőt leítette. És aztán hívtak egy tolmácsot, aki elmagyarázta reken angolul, hogy este, amikor kezetmosok, úgy látszik, arra felé a, a kézmosás csak egyszer évig naponta, Ebből a szerből csökök a kezemre. És akkor én hazamentem a hajóra, közben a parasztokon mondta nekem, hogy igen, igen, tudjuk a mondást, jöjjön velő Burmába, hazaviszik Urnába, számított arra, hogy ez lesz a sorsa, és csökök a szerel, de nem nagy meggyőződéssel. És egyszerűen csak kiestek a szemölcseim. Ennyi Burmáról és a, és a szemölcsökről. Viszont halásra. De akkor mégiscsak lehetséges, hogy el kell menni Burmába. A szemölcsei az ember nem csak a kezé lehetnek, és nem csak szemölcsei lehetnek.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 kivitelezőket is keresünk. Te e-mail címedem? Igen, használják az én e-mailt. Jó, akkor szíves, Tamás szíves mondta. Tamás. Tamás. Vadas ra jelentkezzenek mindazok, akik ezt a felhívást értik, és szívesen, vagy a rádió kedvéért ebben részt vesznek